Чим багаті, тим і раді. Глокта стояв у невеличкому передпокої, спираючись на палицю, і чекав. По інший бік дверей говорили дедалі голосніше. «Я ж казала, жодних відвідувачів!» Він зітхнув. У нього було значно важливіше справи, ніж стовбичити тут із хворою ногою, але він пообіцяв і збирався свого слова дотримати. Тісний непримітний передпокій у тісному непримітному будинку, схожому на сотні інших. Сам район був нещодавно забудований рядами новомодних дерев'яно-мурованих будинків на три поверхи, які певно годилися для сім'ї та пари слуг. Сотні однакових безликих будинків, будинків для міщанства, нових багатіїв, просто людей-вискочок, як їх, мабуть, називав би сульт. Банкірів, купців, ремісників, крамарів, клерків. «А іноді бував в сюди і будиночок якогось успішного фермера-поміщика, як у цей». Голоси стихли. та почув кроки, дзенькіт скла, а тоді двері прочинилися. Визирнула покоївка. Миршава дівчина з великими водянистими очима. Вона виглядала наляканою і винуватою. «Все ж я до цього звик. Всі робляться наляканими і винуватими, коли стикаються з інквізицією». «Вона готова вас прийняти». Промимрала дівчина. Глок таки внув і пошкандибав повз неї до кімнати. У його голові спливли туманні спогади про те, як одного літа він пару тижнів гостював у сім'ї Веста в Енгелії. Це було із десяток років тому, хоча здавалось, що минуло років сто. Він згадав, як вони фахтували з Вестом у дворі їхнього дому, і як за ними за дня у день спостерігала темноволоса дівчина з серйозним обличчям. Згадав не дуже давно зустріч з молодою жінкою у парку, яка спитала його, як він почувається. Йому тоді було дуже зле, він ледь бачив перед себе, та й її обличчя розпливалося у пам'яті. Тому Глокта не знав, чого очікувати, але він точно не очікував побачити синці. На мить він був трохи шокований. «Але я добре вмію це приховувати». Один темний, бузково-коричнево-жовтий під лівим оком аж запухла нижня повіка. Один біля кута карота, де губа була розсічена і покрита струпами. Глокта добре знався на сенцях, мало хто міг його у цьому перевершити. І навряд чи це нещасний випадок. Хтось навмисно вдарив її в обличчя. Розглядаючи ці огидні відмітини, він згадав свого старого друга Колеме Веста, який плакав у нього в їдальні та благав про допомогу і склав ці два факти в ядину. Як цікаво. Тим часом вона собі сиділа і дивилася на глокту з високозадертим підборіддям, повернувши до нього половину обличчя з найгіршими сінцями, наче підбиваючи його на коментар. «Вона не схожа на свого брата, геть не схожа. Не уявляю, щоб вона розплакалась в моїй їдальні чи десь іще». «Чим можу прислужитися, інквізитора?» – спитала вона холодно. Він відчув, як вона ледь помітно затнулася при слові «інквізитор». «Вона була Хоч і гарно це приховує, проте її розум не притупився. Глоктець ціпив зуби. Він виразно відчув, треба ступати обережно. Я прийшов не по роботі. Твій брат попросив мене. Вона грубо його урвала. Брат попросив? Он як. То ти прийшов простежити, чи я не трахаюся з першим ліпшим, так? Переварюючи почути, а тоді взявся тихо гиготіти. «О, це чудово! Вона починає мені неабияк подобатись!» «Що смішного?» – розсердилась вона. «Перепрошую!» – відказав Глокта, витираючи своє сльозливе око пальцем. «Але я провів два роки у в'язницях імператора. Гадаю, що якби я з самого початку знав, скільки доведеться там пробути, то доклав би серйозніших зусиль до самогубства. Сімсот днів у темряві, плюс-мінус». Це настільки близько до пекла, вважав я тоді, що ближче вже не може бути. До чого я веду? Якщо ти хочеш мене засмутити, одних грубощів буде недостатньо. Глокте подарував їй свою найбридкішу беззубу божевільну посмішку. Мало людей могли довго це витримувати, але вона не відвернулась ні на мить. Ба й більше того, вона замить усміхнулася йому у відповідь своєю власною кривою посмішкою, яка здалась йому на диво доброзичливою. Мабуть, вирішила зайти з іншого боку. Суть у тому, що твій брат попросив мене попіклуватись про твоє благополуччя, поки його не буде. Мені байдуже, з ким ти будеш трахатись, проте у мене склалося загальне враження, що для репутації молодої жінки чим менше траху, тим краще. Для молодих чоловіків краще, звісно, протилежне. Несправедливо, так, але життя взагалі таке несправедливе, що тут нема про що й говорити. «Хм, у цьому ти правий». «Добре», – сказав Глокта. «Отже, ми і порозумілись. Бачу, ти вдарилась лицем?» – вона стинула плечима. «Упала. Я не зграбна дурепа». «Як я тебе розумію? Я був таким дурним, що вибив собі половину зубів і розтрощив ногу. А тепер, бач, каліка. Вражає, чого можна накоїти з дрібкою дурості, якщо вчасно не спинитись». Ми, незграби, повинні триматися купи, згодна. Якусь мить вона замислено дивилася на нього, гладячи синці на підборідді. Так, погодилась вона, певно, що так. Практик Гойла Вітарі недбало сиділа на стільці навпроти глокти прямо перед великими темними дверима кабінету архілектора. Вона розвалилася, розкинулася, розтяглася, наче мокра ганчірка. Довгі руки звисали голова, спиралася на спинку. Час від часу її очі під важкими повіками ліниво обводили кімнату, іноді на обурливо довгі миті зупиняючись на самому глокті, проте вона жодного разу не повернула голови, не ворухнула жодним м'язом, немовби сама спроба могла виявитись надто болісною. У що неважко повірити. Було схоже, що вона потрапила у жорстоку рукопашну сутичку. Всю шию над її чорним коміром вкривали синці. Ще більше, значно більше. Було їх навколо чорної маски, а чоло розтинав довгий поріз. Одна з її обвислих рук була туго перев'язана, а суглоби пальців іншої поздирані й вкрити струпами. Її не один раз гепнули. Вона боролась довго із серйозним ворогом. Крихітний дзвіночок тріпнувся і дзенькнув. — Інквізитор Глокто, — мовив секретар, вибігаючи з-за столу, щоб відкрити двері. — Його пресвященство готове вас прийняти. Глокта зітхнув, закриктав і наліг на палицю, зводячись на ноги. «Удачі!» – сказала жінка, коли він прокульгав повз неї. «Що?» – вона зробила ледпомітний ківок у бік кабінету архілектора. «Він сьогодні злий, як чорт!» Коли двері відчинились, голос сульта увірвався до приймальні, перетворившись із приглушеного шепоту на справжнісінький крик. Секретар відстрибнув від прочинених дверей так жваво, наче його шмаганули по обличчю. «Двадцять практиків!» – вирощав архілектор за дверей. «Двадцять! Ми мали би зараз допитувати те стерво, а не сидіти і зализувати рани! Скільки практиків?» «Двадцять архілект, «Двадцять! А нехай тобі!» Глокта глибоко вдихнув і просунувся крізь двері. «І скільки із них мертві?» Архілектор швидкими кроками міряв плетяну підлогу свого великого круглого кабінету, розмахуючи при цьому довгими руками. Він був одягнений в усе біле і виглядав, як завжди, бездоганно. Хоча, здається, кілька волосин стерчить. Схоже, він дійсно розлютився. Скільки? Сім. промовив очільник Гойл, скочурбившись на кріслі. Третина з них! Третина! Скільки поранено? Вісім. Більшість з них. А скільки проти них було людей? Якщо рахувати всіх, то шестеро. Невже. Архілектор гупнув кулаками по столу, нависаючи над зіщуленим очильником. А я чув, що двоє! Двоє! заволав він, знову намотаючи коло навкруг столу. І обидва дикуни! Двоє, так, білий із чорною, і чорною була жінка! Жінка! Він гнівно копнув крісло поряд із гойлем, і той хитнувся. І найгірше, що в цієї ганьби була ціла купа очевидців. Хіба я не казав про обережність? Яка частина слова «обережність» поза твоїм розумінням, Гойле? Але, архілектора обставини не можна. Не можна? Вереск Сульта повищив на цілу октаву. «Не можна! Як ти смієш казати мені «не можна», Гойле? Я просив діяти обережно, а ти влаштував мені криваву різню на пів агріонта та ще й нічого не домігся! Ми виглядаємо як дурні! Гірше того, як слабкі дурні!» Мої вороги в закритій раді вмить обернуть цей фарс на свою користь. Це старе базі коломаров'я вже каламутить воду, розпинаючись про свободи, жорсткіше правлення і все таке інше. Кляті юристи, будь їхня воля ми б з місця не зрушили. І завдяки твоїм старанням так і буде, Гойле. Я затримую їх і прошу вибачення, стараюсь подати все у найкращому світлі, але гівно є гівно, в якому світлі його не подавай». Ти хоча б уявляєш, якої шкоди наробив? Скільки місяців важкої роботи пустив коту під хвіст? Але архілектори, хіба вони не поїхали? Вони повернуться, кретина! Він не влаштовував увесь цей цирк просто, аби втекти довбню. Так, вони відбули ідіоти, але всі відповіді залишилися у них. Хто вони? Чого їм треба? Хто за ними стоїть? Поїхали? Поїхали! Чорт би тебе побрав, Гойле! Мені дуже шкода, ваше Преосвященство. Ви подивіться, йому шкода! «Я прошу вашого вибачення! Радій, що не просиш вибачення на повільному вогні!» Сульт скривив губи у відразі. «А тепер забирайся з моїх очей!» Зіщулино рушаючи до виходу, Гойл кинув на глокту погляд, сповнений найглибшої ненависті. «Прощавайте, очільнику Гойле, прощавайте! Ніхто не заслуговував на гнів архілектора більше, ніж ви!» Проводжаючи його очима, глокта не зміг стримати ледь помітної посмішки. «Тебе щось тішить?» – мовив сульт холодним як лід голосом, простягаючи свою руку в білій рукавичці, на якій виблискував багровий камінь. Глокта нахилився, щоб поцілувати перстень. «Звісно, ні, ваше преосвященство». «Добре, бо тішитися тобі геть нічим. Ключі?» – перхнув він. «Історії? Рукописи?» «Який чорт мене надумив дослухатися до твоєї маячні?» «Ви праві, архілекторе. Я прошу вибачення». Глокта скромно опустився на крісло, яке щойно звільнив Гойл. «Просить вибачення, а? Всі просять. Велика мені з цього користь. Менше вибачення, більше успіхів. Ось що мені треба. А які великі надії я на тебе покладав? Та що поробиш? Чим багаті тим ми раді?» «Тобто...» Але Глокта промовчав. «У нас проблеми. Дуже серйозні проблеми на півдні». «На півдні, архілекторе?» Дагоска під загрозою. На півострові збираються війська гурків, вони вже кількістю переважають наш гарнізон у десять разів, а всі наші сили зосереджені на півночі. Три королівські полки залишаються в Адуа, але поки селяни здіймають бунти у половині Міддерланду, перекидати їх не можна. Очільник Давуст надсилав мені щотижневі звіти. Він був моїми очима, оглок, розумієш? Він підозрював, що у місті готується змова. Змова спрямована на те, щоб здати Дагоску в руки гурків. Три тижні тому листи перестали надходити. А вчора я дізнався, що Давуст зник. Зник! Очільник інквізиції. Ще, значе, корова язиком злизала. Я сліпий, Глокто. Я блукаю у темряві у надкритичний час. Мені треба, щоб там був хтось, кому я можу довіряти, розумієш? Серце Глокти гупало. Я... «О, до тебе почало доходити», – висміяв його сульт. «Ти новий очільник Дагоски». «Я?» «Щиро вітаю, але вибач, якщо ми відкладемо бенкет до спокійніших часів. Ти, Глокто, ти!» Архілектор навис над ним. «Відправляйся в Дагоску і копай. З'ясуй, що сталося з Давустом, пропали їхній зарослий сад». Викорени всіх невірних, всіх і кожного! Розпали під ними вогонь! Я хочу знати, що відбувається, навіть якщо тобі доведеться смажити лорд-губернатора, аж поки з нього не полється сік!» Глокта зглотнув слину. «Смажити лорд-губернатора? Тут що, відлуння?» – гаркнув сульт, ще важче нависаючи над ним. «Винюхай гніль і виріж її! Відрубай її! Випали її! Всю і з кінцями, де б вона не була!» «Візьмися сам за оборону міста, якщо треба! Ти ж був солдатом!» Він простягнув руку і пустив по столу єдиний аркуш паперу. «Це королівський указ, під яким підписались усі 12 членів закритої ради. Всі 12! Я вклав у нього власний під і кров. В межах міста Дагозки ти матимеш необмежену владу!» Глокта втупився у документ. «Простий аркуш кремового паперу з чорними рядками і великою червоною печаткою». Ми нижче підписані надаємо вірному слузі його величності очільнику занду данглокті нашу цілковиту силу і владу. Кілька абзаців акуратного почерку і дві колонки імен внизу, недбалі плями, розмашисті завітки, майже нерозбірливі каралючки. Хов, сульт, маровія, варус, халек, бур, торліком та інші значимі імена. Глокта відчув слабкість, взявши документ тримтячими руками. Папір здавався важким. «Не втрачай голови! Ти все ж маєш діяти обачно. Ми не можемо дозволити собі ще раз ганьбитися, але гурків треба стримати будь-якою ціною. Принаймні, поки не залагодиться справа з Енглією. Будь-якою ціною, зрозуміло?» «Так, зрозуміло. Мене відправляють у відрядження до міста, оточеного ворогами» і напхам-напханими зрадниками, де один очільник уже загадково зник. Це радше схоже на удар ножем у спину, аніж на підвищення. Але що поробиш? Чим багаті, тим раді. Так, зрозуміло, архілекторе. Добре. Триматимеш мене у курсі всіх подій. Я хочу, щоб твої листи сипались як з мішка. Звичайно. У тебе є два практики, вірно? «Так, ваше прєсвященство, Фрост і Северард, обидва дуже...» «Цього і близько недостатньо. Ти не зможеш там довіряти жодному навіть інквізиції». Сульт якусь мить над цим задумався. Особливо інквізиції. Я вибрав для тебе півдюжини інших тих, хто довів свою компетентність, включно із практиком вітарі. «Щоб та жінка висіла в мене над душею? Але, архілектори, ніяких але, -глокто. Зашипів Сульт. «Не смій говорити мені «але» тільки на сьогодні. Ти навіть близько не настільки поколічений як можеш бути. Навіть близько. Зрозумів?» Глокте схилив голову. «Я перепрошую». «Ти вже почав думати, так? Я бачу, як зарухалася коліщатка в твоїй голові. Думати не хочеш, аби хтось із людей Гойла заважав тобі в роботі. Так от, щоб ти знав, раніше вона працювала на мене». «Бітарі Штирійка з Сіпану». Ці люди холодні, наче сніг, і вона найхолодніша з них. Тому тобі не треба хвилюватись. Принаймні через Гойла. О, ні. Натомість мені треба хвилюватись через тебе, що значно гірше. Я буду радий з нею працювати. Я буду до дітька обережним. Радій, скільки заманець. Головне, не підведе мене. Якщо все зіпсуєш, то й папір тебе не врятує. Корабель вже чекає на пристані. Рушай, худко. Звісно, ваше приосвященство. Сульт відвернувся і підійшов до вікна. Глокта тихо встав, тихо присунув крісла до столу і тихо побрів до виходу. Архілектор досі стояв, заклавши руки за спину, коли Глокта як обережніше відчинив двері. Лише коли вони клацнули у нього за спиною, він усвідомив, що тому ує подих. Як усе прийшло? Глокта різко обернувся, і його шия боляче хруснула. «Дивно, що я так і не видучився це робити!» Практик Вітари досі валялася на стільці, споглядаючи його втомленими очима. Схоже, за весь час, що він був всередині, вона не зрушилась ані на дюйм. «І як все пройшло!» Він повертів язиком у роті, торкаючись своїх порожніх ясен і роздумуючи над питанням. «Поки що рано казати!» «Цікаво!» – нарешті мовив він. «Я відбуваю додагоски!» Є таке. Тепер він помітив, що у жінки справді був акцент. Легка нота вільних міст. Наскільки я розумію, ти їдеш зі мною. Наскільки я розумію, їду. Але вона не ворухнулась. Ми начебто поспішаємо. Я знаю. Вона простягнула руку. Допоможеш мені встати. Глокта звів брови. Цікаво, коли мене останнє про таке просили. Спершу він хотів відмовити, але зрештою все ж простягнув руку, хоча б для того, щоб згадати, як це. Вона вчепилася у неї пальцями і почала тягнутися. Її очі звузились, і він чув, як вона захрипіла, поволі розпрямляючись після крісла. Його рука, його спина боліли від напруження. їй болить більше!» Він був переконаний, що за маскою її зуби стискаються від болю. Вона обережно рухала ногами та руками, не знаючи, що заболить і наскільки сильно. Глокте не міг втриматись від посмішки. «Заняття, яким я займаюся щоранку, і як гріє душу бачити, що хтось робить те саме». Нарешті вона звелася на ноги, тримаючись перебинтованою рукою за ребра. «Рухатись можеш?» – спитав Глокте. «Я розходжуся». «Що з тобою трапилось? Собаки?» Вона розсміялась гавкаючим сміхом. «Ні, мене в здоровецький північанин!» Глокте хмикнув. «Що ж, принаймні відверто. Будемо йти?» Вона глянула на його палицю. «Гадаю, запасних у тебе нема?» Боюсь, що ні. В мене є тільки ця, а без неї я йти не зможу». «Я розумію, як ти почуваєшся». «Навряд». Глоктор розвернувся і закульгав, віддаляючись від кабінету архілектора. «Навряд». Він чув, як жінка плететься вслід за ним. «Як гріє душу, коли хтось інший намагається не відставати від тебе?» Він пришвидшив крок, і це було боляче. «Але їй болить більше. Отже, знову на південь». Він облизав свої порожні ясна. «Складно назвати його місцем моїх щасливих спогадів». Знову боротися з гурками після всього, чого мені коштувало минулого разу. Викорінювати зраду в місті, де нікому не можна вірити, особливо тим, кого послали мені на допомогу. Боротися з іспекою та пилівкою задля невдячної справи, яка практично приречена на провал. А провал найвірогідніше означатиме смерть. Він відчув, як посіпується його щука, як здригається повіка. «Померти від рук гурків, від рук інтриганів, котрі змовилися проти корони, від рук його пресвіщенства чи його шпигунів, чи просто зникнути, як мій попередник, чи був ще у когось такий вибір смертей, як у мене?» Кутик його рота смикнувся вгору. «Не можу дочекатись, щоб почати». У його голові знову і знову зринало одне й те саме питання, але Глокт досі не мав на нього відповіді. Чому я це роблю? Чому? Подяка. Дякую чотирьом людям, які допомогли мені з цією книжкою. Брен Аберкромбі, чиї очі втомилися її читати. Ніку Аберкромбі, чиї вуха втомилися про неї слухати. Робу Аберкромбі, чиї пальці втомилися гортати сторінки. Лу Аберкромбі, чиї руки втомилися мене підтримувати. А також Меттью Амосу за слушну пораду у важкий час. Джиліан Редферн, яка подужила більше сторінки і змусила мене внести зміни, та Саймону Спентону, який придбав її, не дочитавши до кінця. Подяка від декламатора. Дякую першому слухачеві. Без тебе все було б набагато гірше. Читав Ерік Санчес.